Bai, e, nahiko bozik nik e, beldur piskan eukantzatik e, azkeneko kilometro sortzirun gorra zen, eta hori diferentziak izango zirela aldeak txerundaren artean, baina lehenengo bigarren artean, segundu bat zuten eta segundore hori oiekatik irazizun. Ose, bueno, gustora, zaten ikentzatzen duen hor, niutu hori erdia, eroriko zerela, eta hori dut, eta hori dut, ja, buelta, ja, lehenengo egunetik ja, sentenziatua, baina, nahiko, nahiko ondo izan zen, eta, bueno, esperientzia hona, eta berri dure errepikatzen dugu, bai. Hmm. Gora ipatzeko bestea, zuk esan duzu, orioko etapa hori, eh, ondo dago ekampora tira tzea, ez bakarik ekonomikoki ba, bueno, laguntza bat delako, ez, eta bueno, izan ere egiteko provinzio sogan, eta baintzuteko, ez, bide oso ditzulia gutuzko sogan. Bueno, o, el, arrazoia, arrazoia da, zetik azken filan bidazoaitzulea, emengo diru, hirungo konsortio bidazoatxinkudik launtzen digu, baina ez da, ez da, eta, eh? nahiko ez da. Eta hori horretik irtetzen geha, gipuzko aldea. Eta, bueno, poza da, guretzat, e, pentsa, horiotik e, irtetzen ertetzen geha, eta goyerri aldeakotzen geha, goyerri manduia ikotzen dugu, eta goyerri eta gazpeitea, eta... Oso, bai, e, maitatzen dute bidazoaitzulia eta guztora gukere arakuteat. Mm. Aurten, saiatu zarete azkeneko etapan, beste abesteo bat gehitzen, arkealekori, baina azkenen ez da posibilitzen, ez da? Bai, bai, e, nahin gendun bizkat duzatu etapaz. Nik zenikien asiratiko bukaeran, eta zergatik, ezagin bukaeran, zergatik arkale, hor, dago arkale, baina, bueno, segure aldetik eta trafiko aldetik arazo pila bat da ta, darun batean txaldean, eta jendean moitzen dela pila bat, eta darun, bueno, bueno bertan bera utzi dugu, pena da, zati, naiko politi zen gozien arkale berriro erigotzea, zati, bueno, profesionalen bat jenerik gozien dute, baina azkenean, iaz berdina, iruluita mazazpik iklometro, irun-irun, eta azkenean, esaten dugu, Errlaitzen irausten dutela, baina iraiz, iraiz ez, eh, gurutzetik bera iratzen da askotan. Hmm. Egia da gaur egun ja erlaiz batek ere ez duela lasterketa aurten, apurtzen, zerbait geiago beharko da beste urte batean edo hori pentsatuko duzu. Bueno, ez dakit zerbait geiago, ni eh da azkeneko kilometroa ez jakitea zen iratzen duen segundo na labera, osea hoy eta vuelta lau itzuli, itzuli batean eta lau etapaan hoy lortzea Naiko gustoraten ga hori os pues, senñaliona da Danak naiko parekatuak ibiltzen dira. Lehen eh, nerengo etapa ira zuzuenak segundoko segundo koa, horrekin azkenan Maiota fantsi zuen eta ez zuen kendu. Aurten ere ustuzu du ala izango dela edo ez. Eh, sale, sale, saguanei gustete segundo bat, ba, bi, hiru pikatuko dute, baina gero ia izango dira eta bueno, eh, 8:0 martzi artean izangoa, ba, onsakuraskin eta talde desberniateko ibaik